та найдужче вражає те, що перекази про Марусю досі живуть у нашому, здавалося б, непритомному народі. Під час написання роману я отримував листи з Житомирщини, Київщини, Вінничини від людей, яким розповідав батько, а батькові розповідав дід, що Маруся. І це були оповіді не про збірний образ Марусі, Знаємо не одного отаманшу під таким ім'ям, а саме про тебе, Олександру Соколовську. Надзвичайно цікавий своїми подробицями лист Анатолія Малюха з Києва, котрий переповідає спогади Марії Окіпної 1892 1971 Бабусі його дружини Світлани. Марія Окіпна в 1919 році жила в середмісті Києва і одного серпневого дня пішла на критий Бесарабський ринок. Раптом помітила, що якось незвично заметушилися люди. І тут у приміщення ринку в'їхала на білому коні в супроводі кількох козаків на гарних конях молода дівчина. На ній був зелений жупан, на голові смушева шапка зі шликом, з під якого спадала руса коса. Їхала повільно, розглядаючи людей і те, що вони продавали. Один із присутніх дядьків голосно привітався Здорові були, пані Марусю, і, вклонившись, зняв шапку. Маруся чемно відповіла на привітання. Решта чоловіків теж познімали шапки, картузи, капелюхи та вклонилися їй. Виїхавши з ринку на хрещатик, Маруся приєдналася до загону козаків, яких було більше сотні. Загін рушив хрещатиком у бік думи. Всі дивувалися, що Маруся така молодесенька. Потім кияни розповідали один одному, що вона відвідала Лук'янівську тюрму і визволила невинних людей. А ще казали, що вона дівчина не проста, що вона із знатного роду. Це вже не міф, а реалістичний спогад, правда ж? Хіба що чумарку названа жупаном, але гарна чумарка мало чим відрізняється від жупана. Твій портрет тут дивовижно збігається з образом, який описали ті, хто тебе бачив. І ще я знаю, що тоді з Бесарабки ти поїхала не до Думи, а до Лук'янівської тюрми, яку більшовики вже розвантажили від українців. Однак людей найдуще хвилює, де поділася Маруся. І найбільше легенд вони створили саме про це. Червоні заскочили отаманшу вдома у її рідному селі. Вона, втікаючи від них на тачанці, викосила з кулемета пів ескадрону. Але біля потіївки її нас догнали і зарубали шаблями. І ще... Більшовики зловили Марусю, зв'язали їй руки та ноги і кинули в холодну. А її ті пута розв'язати раз на вузли дмухнути. Тільки її бачили. Вона чарівниця була. Та що казати про народну фантазію, якщо навіть денник українських емігрантів Америки Свобода описав у червні 1921 року твою загибель не з меншою доміжкою містики. Нібито сам Троцький вислав проти Соколовської спеціальну військову експедицію, яка оточила загін і після запеклої битви полонила його разом з вождем Марусею. Большевики засудили її до страти, але під час виконання вироку, як пише газета, показалися деякі труднощі. Коли привели розстрільний відділ, він замість прицілитися в жінку, що стояла проти солдатів з незав'язаними очима, вистрілив у повітря. Тоді цей відділ усунули і привели інший. Однак і цього разу ніхто не вистрілив у жінку, тільки в повітря». Це розбісило большевицького комісара, котрий був призначений до зведення зі світу Марусі. Він обернув до жовнірів машиновий кріс і загрозив їм, що всіх повбиває, як не будуть стріляти в засуджену на смерть. Аж тоді розстрільний відділ дав огонь у груди і лице жінки, що стояла спокійно з відкритими очима. Мало віриться у небажання російських жовнірів стріляти в жінку, якщо вони убивали навіть немовляту колисці. Та на цьому версії про твою загибель не закінчується. Дехто твердив, що Марусю вбили, як і її братів свої. Зрадники. Навіть кивали на дютанта. Бачили три твої могили. А якщо є три могили однієї людини, то вже постає запитання, чи цю людину взагалі ховали? Я розумію твоїх рідних, котрі гріли в серці надію, що їхня Сашуня не загинула, що вона перейшла кордон. Ця надія виросла в істину. Герої не вмирають. Гасло, яке народилося не сьогодні. Із рідних, які тебе бачили, до наших днів дожив лише твій небіж Євген Васильович Соколовський, помер 2009 року. Але тоді, у 1919 йому було всього лише два роки. Хтось запитає, чому Надія Соколовська-Круглецька записала малого Євгенка сином Василя. Очевидно, причина була в тому, що з усіх трьох братів Дмитро найбільше залив сала за шкуру більшовикам і зажив найгучнішої отаманської слави, а це не могло не відбитися на долі його нащадка. Проте материнська оглядність не врятувала сина від тюрем і переслідувань. Можливо, тільки поглибила його душевну травму. На схилі віку Євген Соколовський не раз повторював: "Я прожив чуже життя". Марусю, дитино, Зіронько ясна. Я точно знаю, що ти жила в серці Мирона Гірняка до 22 липня 1944 року. Його міцний організм таки подолав смертельну недугу, і Мирон з Осипом Станіміром пройшли до кінця увесь трагічний шлях разом з українською галицькою армією.